jarraitzen duzu ez, entzirik erratiko erretegien eta bueno, jarri gara harremanetan eguzkiko ariko itzekin dut ba, orain doain deleia bete batzuk baita ez du goberatuko sema baina iruz palau gila eta baita ere eizaren inguruan aritu ginen txekiten, ez da? Bai, alasera bai, bai. Eta horrengoan ere bagatoz, ba, bueno, alde bat dikaren gaio hori bai? zeren zuen mezu bat ditxiz egoa pasaiako udala Udala, sorion duz, bai, ba, hurian eizade bekatzeko erabakia, ba, berretxi dutelako, bora nore ninguruen aritu genuen, eta beste batetik baitarai, ba, beste sorioneko berri bat, albizte batez, jaso duguna, eguna guetat dela, ba, pasaia, pasaia eta lezo artean dagoen, iberdrolako, ba, zentral termiko hori, ba, bengo, zitsiko dutelako. Ba, irra. Bai. Hor bezake, ni kostu ta asteko ba eiz sare motxoarekin, eh, hasi gaiteskelea, ez, bota du ez, ez oh. pasaiako udaletxeak eta zue, ba, bueno, sorri ondoren duzue. Mhm. Mm a bai. Bueno, ba e, batzarra edo pleno atoi izan zen. Eta, bueno, ba batzarra edo plenoen eh izan zen, eh e, istariak hartu zutelako mozio bat zeina PSOE, PPk eta APV bere egin zuten ba e, duela hilabete batzuk e, pasaiak udalan bertan hartu zen e, erabaki inguruan. Erabaki hori etzen besterik, ba uliako e, pasaiako udalerri daukioan uliako zatiak, zatiak, ba eizade bekatzea. Eizade bekatzea, m, batez ere segurtasun e, argudiotan oinarrituta. Kontonitzen behar dugu, ba ezagut, asko ezagutuko duzu noski baina mm -hmm. Uliako ingurunea ba, duela urte ba ezagita urte ezagutzen duzunak eta orain ikusi duzu bait, asko aldatu dela jendena eraillen Atletik gaur egun asko jende gehiago erabiltzen du eta bihurtu da baina nolabait parke periurbano diitzutena ez o, parke urbano edo periurbano daitzutena alegia inguru urbanoei lotuta edo, urbano edo, edo osobertu da on parkea eta ondorio ez da ba, gende asko gozatzeko aukera ezten duena eta bueno, ba hori kontuen izanik ez ikusirik eizarena e, ba, jarduera berezko bat izango zitekeela, guk gauzikoak eskatu denun debekua eta eta paseyo kudala egin zuen debekuarekin. Eta uzanola izteko kontramozio bat edo, ba aurreko erabakia hatzera botatzeko. Mm -hmm. Guk e dugu dugu gaur e, paseyo kudala baizen ere lehen hartako erabakia berritsi duelako. Mm -hmm. e, bilduren eta eta ezkerran hita eus da izan aduela horrein janaz puten botoekin. Hor, eh, uh -huh. e, galitzen segun salantza da, e, ulia mendia, ba, bueno, menenguruen ezagutzen dugu, kanbotikaren bat ematek ez badu ezagutzen, basai eta donosti artean kokatzen denaz, kostalderen ematen du mendia da, ez hor, donosti kaudalak badaukalako erabakirik hartuta baita ere edo... Bai, bueno, egia ezan e, guk pasaian aurkeztutako e, mozioa pixkat horri lootuta zigoan, alegia. E, e, bimina eta bederatzi edamar, ben, zabantzak arneiz, bineo bederatzi edamarrean, donosti kudalako onartu zuen gauza bera egitea, eh, ulian. Eta konton hartu arde gu, ulia mendianen zatirik haundiena donostiak udalari daukiola. E, pasaiak, no les egor, ulia artema dugu uba, uneko 15, 20 dagokio eta gainontzkoa e, lurraldea. Donostikua gari daukio gutxi horraren arte. Mm -hmm. Eta eta bueno, ba balen e, Donostikualak egin zuen erara, baskatuenen pa, e, pasaiakuda la querer, ere erabaki bera e, hartu zezan. Eta bueno, pizkat horretan oinarrituta da e, gure gure mozioa. E, Eraberean, ba, ipatu nahi nuke pixkat e, e, Iztarien aserrea edo aipatuz zen ere, ba, bueno, kontra mozio hau edo bigarren mozio izan da aurreko erabakiaren eraginez, e, e, ba, e, Iztariak e, oso azarretu zirela erabakia urtuzelako e, pasaian, eta gogorazin nahi dut, ba, garaibatean, gulian mendian egon ziren, irurogeita pikur ziziela, e, postuetatik, Pasaiak udalerrian bakarrik amala hau e, zeudela kokatuak beraz, beste berrogei, berrogei, berrogei eta bai, mar bat e, postu, donostiko udala udaleko lurraldean kukatuak zeudelak, eta donostiak erabaki hori hartu ondoren, etzen inungo portezarik egon. Aldizorain, beste amala hauek, e, e, ba ez erabiltzea erabakitz bueno, erabilgarriak izate erabiltzerakoan, ba bai egondiak protestak, eta aregileago, nahi nainun, E, gaur egun amala postu daude zensatuak bueno, 2000 eta behatziko e, informo gaten edo txos tematen oinartzen ina, zeina e, gari hartako berlaifek e, ekin zuen, gaur egun lagun oieku gatza e, taldean daude. Eta, eta bertam ba, azterketa horren arabera zaten zan amala opostu ditatik gutxinez zortzi legezkan pokoak zirela. E, mm -hmm. Beraz, azkenean e, sei postutaz legez Egon geleteken gehinez ere sei postutazitze egiten ariko adikoginateke. Eh? Beraz, ba, hori da eh, atzo izari egreferintzen ezena, eta zorionez, eh, erizpideunarekin eh, pasaieko udalak, ba, eh, zuen nonetxi. Hmm? Hori bai, PSOE, PP eta pnu eh, aurkako gotoekin. Eta hemen, haipatu nuke, eh, bai, batetik PNU eta PP jokoatu duten papera, ez, eh, paper atzerakoia esango nuke eh ba no beti, beti edo askotan egin nahi duten bezala interes eh, pribatu eta particular le dentas una semana es ingurune hori eh gehienguari iban barcelona gustatzeko eta sondudan bezala azkeneko urte hauetan eh ulia izaten ari den erabilera hartuaz ikuzte gehiengoen erabilera ba ludikoa es erabilera lúdico dela oda bertera pasiatzea pasea gustatzera ze Ba, oso paisei politak ikusten diak kostalaldea batetik, kostalraldeko labarrak eta bestetik ba, Donostiei aldeko zatia handi bat e, ikusi daiteke. E, eta, eta hori gozatzea du helburu nai eta aldiz, ba, baiitiztaniena e, interes partikular bat da hau da heizatzearena e, e, interesa eta usten dugu interesen artean ba, interes orokorrak e, azerla garaile eta aldiz eta pepeketu teori izan, el, elburu. Aldiz, ba, aparte dutzi dut soe, ze soeena horren ikan eskizo frenikoagoa da. Ze donostian erabaki hartu zenean, ulia mendiako postuak debekatzeko, eta ondorioz eizarik ez egoteko, soe e, zegoen egin zen, no? Donorza jauna zegoen egin zen. Horren aldiz, e, pasaila defendatu duten postura ezendatzeko garaian, Ba ez dugu bulertzen zer gertik eh, ondoko herrian kasontan hiri gurean erabakia bat hartu zen, eta eta hemen beste bat. Mm. Aipatu izan dira, e, bilduk bere aldetik joduenaren e, eritziak, eta bar, berdin-berdin gauza berak berakzitzen zitezkeen en, en donostien erabakia hartu zenean. Eta bueno, ban e, ez duen e, inorren e, pegagai egirik izan, aldiz horrein, ba, bueno, ustez joku politikoak pixu gehiago izan duela. Baina, baina, bueno, zauriunez, erabaki zuzen hartu gara, eta askotan kritika kritikazan baitu, erabaki okerrak hartzea gatik, bauztet, okia hartzea dituztenean ere, ba, bueno, garaipatu, obintzat, berea eman behar zaila. Uh -huh. e, guri aldera, pasaiako badiaren aldi batera junezkeo, balasaibiliko gara, aurten, turren gurtetan, espero dugu eztari gabe, E, bestaldera junezkeo, jaizkiberdera junezkeo, arazoak bertan jarraitzen du eta ez dakit hor badukazuen asmori baita ere pasaiako lesokoarekin lezokoarekin, hor udalatxe gehiago sartzen dira baita ere jokuan e, muzioak aurkezteko edo zerbait egiteko asmotan bazabiltzaten. Gauzatxo uh -huh. gada ipadun nahi nun izakoarekin e, eta da, bueno, e, pasaiako e, bueno, posten dugokoarekin eta da Ba, bueno, asko saiatu diala zentratzen eiza federazioetik eta eiza elkarteak hau eiza bai eiza ez eiztabaidaren betiko historia ez. Eta guk postura gukatuko, mm, e, guk e, postura, mantendu postura berdina eizaren inguruan, baina, bueno, huliako debatea pixkate eizaren gaindizeola eta zala segurtasun kontua eta ingurun naturalaren e, gozatze kontua eta ez, ba, bueno, e eizarena, eta horregatik plan bat eskatu denun, eta plan bereziaren beharra berretzizen atzo, eta, eta bueno, lehan behilean plan berezio hori, uliako plan berezi hori, ba, idaztea eta martxan jartzea deskatzen dugu. Eta esan duzun bezala, ba, ba bueno, e, beste gaia, alegia, zentan termikoarena, ez detuzte nolabait e, udaler, udaletxekin eta udalerrekin zuzen kilotuta dagoenik, eta hor, ba beste estamentu berakunde batzuk e, sartzen zian jokua, berri beharrola bezalako batzuk, eta e, e, Industri Ministerioa bera, eta bar, baina bueno, horre ere e, notizipoz garri bat e, izan dugu, eta termika iztea e, erabaki duela Ba, esango dugu, pixkat, sopresa pixkatekin, edo horrelak, ba, ez genuen espero, momentu honetan etortzea erabakia. Espero, genuen lehenxeko edo gara iso gartotu erabaki horrek, baina, baina bueno, aspaldi honetan aguantatzen edo eusten ari zen e, e, termika martxan batentzari eta, eta, bueno, ba, ez genekin, naiz zitiko zen. Hone e, ningu nu marian esan bar dugu, gukain bat aldiz eskatu dugu zentral termiko hori iztea ba, zarkitua dago lako, erabiltzen du elako oso sistema zarkitua eta atzerako ia, ja, hau da ikatza erretzen du, eta nolabait, ba, e, termiken barruan sistema edo edo e, teknologia bastante zarra erabiltzen du. Horrek zer erakindauka, ba, hainbat elementu kutsakor batazen ditu lairera ezagunena co negutegi edo zeketo invernaderoen arduradun nagusia eta ba, bestetik ba, azufre, azufre eta nitrogenoaren eratorriak eta baita e, ba, irean gertzien partikulak, partikula zuren suspensioan deitzen dian horietakoa partikula txiki-txikiak, eta horiek beretziki e, arnaz aparatuan eta eta e, biotzean e, dute e, eragina beraz, ba, bueno, izte is, hau gauzatzen denean zer horrein anun zegin dute, baina horrein dikaren izte hau gauzatzen denean ba, nolabait e, eskualdeari eta e, emango diogu ba, emango diogu aukera bat gehiago kutsa ba, kutsadura gutxitzeko murrizteko eta kutsadura iturri handi bat e, paretik e, desagertuko da mm -hmm. bestalde ba, ezinbestekoa da bertan doduen langiletaz ere gogoratzea Eh, guk ez da guinondik inora or dauden 37 o ez dakit ez denak, bat jartzen baina 37 36 edo dena delako eh langile engan eragin aukidei desanek izan eh honek beraz eh zentral termikoa isteaz postzearekin batera eh, baita eraskatzen diogu iberdolari ba kontuan izandezala familie etorkizuna familie lanpostuak eta nik uste dut irarrela bezalako enpresa batek zeinak beti esaten den izuarezko loturak ditula Euskal Herriarekin e, hemen ondo zabalduta dagoen enpresa bat izanik ez luke inongo arazorik izan behar labait hor dauden lanpostuak xurgatzeko beste e, kokagune batzutan e, pasaiatik urrun ez dauden kokagune zutan, eta hori deaskatzen diguna e, familieta zarduratzeko bereak izan dira langilioi eta bereak izan diren eta gorgun diren langilioi eta zarduratzeko eta eta bueno ba, bere egitzuren bere esarean integratu ditzala beste enpresatutan ba, ba, gaur egun termikan lanen ari den eh, langile horiek. Uh -huh. Ba, bai, bai, ala izatea, langilin aldetik, baina, bueno, gero bertan bezigaren ok, eskertuko dugu edarki, ziren, bueno, datuak ez ditut dure, inemen aurrean, baina, azkenek urtean ata, dire, nik arabera, ba, Euskal ba, Herriko ba, termika enpresak utxak baten aurrean gaude, ez da? Bai. Urteak eta urtea jau, gaita, marbat urtea da lamatza ortses, Geixi, Konkretuki Euskal Herrian zehubi gehien e, e, sortzen duen enpresa da. Mm Horregond -hmm. dira protesta, bai eguzkik ditutakoa, eta hemen eskualdean baita ere bi urte dola gogotzenea manifestazioa, baita ere renpieseko egin zuten beste bat oso ikusgarria, tximinera, aigota eta amargotuta margotuta ez, urte hauetan, ba, bueno, egonda protesta de xente, ba, ibedroaren itxera hau eskatuz. Bai, eta egunerokotasunean e, inguruan bizitzen biztarleak e, izan dituzten guztiak, zeneet, meipi hau zoan oso ondo ezagutzen zez, batetik egia da, auzoko batzuk bertala nahi zenutela, baina bestetik ba, nahi zeta ez ainar eskutsu izan, e, ba, kutsadura horren alderdi alderik e, ikusgarriina e, suertaten zen, ba, haiziak segunetan ondik joten zuen, denak bazekiten ez zintzutela ez arroparik zabaldu, eta horrelakorik horik ze alprikako azela, dena E, termikako yeah. kearrez beteko zelako. Yeah. Eta uste baita, re, datu haipa garribaz, askotan gero zalantza jartzen dialogo hauza, ez Eta e, termika horren premiaz. Termika hori gaur egun e, lan ausiliar bat egiten eria. Hori, hau, hau da, e, energia eskakizuna hundiak daudenean bakarrik sartzen da martxan. E, Eta bestera, beste sistema askok fallatzen, fallatzen dutenean. Haur da, kasu oso konkretutan bakarrik. Horrek Egi esan, kutxadura gehiago erakitea za parte, zebatotan uh, erabilera da kabestotan ez, eta labeak, labeak piztu itzali, edo bintatintez nire daun ditu, txikitu horrek e, kutxadura gehiago sortez a parte, ba, horrek adierazten du, ez dakala inundik inorako, ez inundik inorako termikaren premierek. Termika hori gabe, berdin, berdin, e, e, izango dugula argindarra, eta eta ez degula inongo e, e, faltarik izango. Gehiago arendik, e, gaur egun, bai euskal herrian, Euskal Herrimailan, eta bai Espainiarazatu mailan, energia eh, elektrikoa ekoiz, ekoizteko almena, asko zaundia goa da, dauen konsumoa baino. Eta ondorioz, ba, nik uste dut zentral eh, termikoaren itxiera eraginduenak izan diala, ba, nagusiki faktore ekonomikoak, gero ba, ba, bueno, faktore ingurumenekoak, edo sortintuen kalteak ere, ez zinditu guaztu, baina bat dure faktore ekonomikoak direla eragindutena eh, itxiera, eta konkretuki bai patuko nituzke horrelako ba, orrelako zentraltermiko hau auxiliarrei edo laguntzaileei ematen dien diro laguntza, laguntza murrizteko asmoa duela e, PP gobernuak, ondiz abrendikan e, aldia ez de martxan jarri eta bestetik krisiak berak eraginda, ba zentraltermiko hori horren beharra gutxitu ditundela eta ondorioz ba ordu gutxiotan lateratzen dula egiten dula lana eta bueno ba etekina, etekina e, txikiago dela. Beraz ma hori ba or, bere ingurua sostenituen kaltea lotuta, bai lezo eta pasaiako bizilaune eta baita ingurumenari orokorrean horoko rean, ba, hau egizendira faktoren agusiak, enigustetet e, zentart termikoaren itxiera nuntzatzeko. Eta era berean, azaltzen digu baita ere, beste datu garrantzitsu bat. Hainbat aldiz, aipatu den e, en, pasaiako kanpo kai horretan, eraiki omen, edo eraiki oteko den e central termikorren premierik ere ez dugula. Gaur egungo paseiko termikeren bera ez badugu, etorkizunen ere ez dugu izango. Eh mm -hmm. bestearren premierik. Eta, eta bueno, ba eh alderako eta Ondorioki Gipuzkoarako ba gutxadura iturri bat e, gutxiago izango dugula. Mm -hmm. Ba bai, hala da. Ba, bueno, erikoit, ba, ezkari gazoagurekin egotea egoteagatik eta bueno, posten gara baita ere, ekarrizketa askotan ere HTA dela edo daipatu duzun dela eta batzutan salaketa eta protesta gisa egoten gara ekarrizketak egiten edo manifestazioa dela honen kontra edo eta bueno, gutxinez bi albiste honen eukitza gorkoan eta bea, haber urrengoan ere ba, ba albiste honekin egoten garen. Bai, tarteka albiztenen premia badugu eta gaur egun dakagu negoera socioekonomikoan ba uste eta e, are gehiago eta, eta bueno, apostekoa dia horrelako erabakiak. <hieres> ba bueno, ga ba, miraskar gurek ene goteatik. Miraskar zuai. Venga, hondo segui.